Și data a răsărit pentru că nu avea pământ mult. Și când s-a înălțat, soarele s-a veștejit și, neavând rădăcină, s-a uscat. Altă sămânță a căzut în spine, a crescut, dar spine au înăbușit-o și rod n-a dat. Și altele au căzut pe pământul cel bun și, înălțându-se și crescând, au dat roade și au adus una treizeci, alta 60, alta 100. Și zicea, cine are urechi de auzit, să audă. Iar când a fost singur, cei ce erau pe lângă el împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pildă, și le-a răspuns, voi voi dați să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Dar pentru cei de afară totul se face în pildă, ca uitându-se cu ochii să nu vadă și auzind cu urechile să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să li se ierte păcatele." Și le-a zis, Nu pricepeți pilda aceasta, dar cum veți înțelege toate pildele?"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 Și cele semănate între spin sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușe cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roade, unul 30, altul 60 și altul 100. Și le zicea, se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obrog sau sub pat, oare nu ca să fie pusă în speșnic?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 Și doarme și se scoală, noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește, cum nu știe el. Pământul rodește de la sine. Mai întâi pai, apoi spic, după aceea greu de plin în spic. Iar când rodul se coace îndată, trimite secera ca sosit secerișul. Și zicea, cum voi asemăna împărăția lui Dumnezeu, sau începil ce o voi închipui? Cu greuntele de muștar